פרשת פינחס, ספר במדבר, פרק ה' פסוק י. וידבר אדוני אל משה לאמור, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר כינא אלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוקה, המדיינית, כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא.